بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله رب العالمين وعلى آله رب العالمين قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّ الْأَنصَالِ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى وبيعه طب في مثليه. Dah. Oh, Ani masuk lagi ataqlik pada hobi. Misal lagi buyu' batilah. Segala jual beli hok yang tidak sah. Ha, Mana ataqlik pada kata bayi malam yukbat Hok yang tamu sekali dia sebut jualkan barang yang belum di ambil ambik. Ha, Karena Bahagian belum dikobak, dia panggil bahagian itu tidak jadi milik tam. Ha, oleh itu, tak soh dijual. Mari-mari-mari ha, sampai sini. Wabai'in hmm. rutabin. <tuh> Dan jual akal rutab. Bidhamirra'i. ayat Zabit tak kena baca ratabin. Kalau ratabin, arti lain selama dah. Ratabin jadi isi wasah, isi bagi ratubah yar tubu rutubah Mana basah ratbin yang basah ah bab dia tobik suruh baca Domoh ra ah bila tobik tu dhamma rasa tak apa betul ba tu ki rutob ah dia panggil buah rutak buah rutak ah dia buah rutak tamak hok mekar dah tamak hok Mekah masak sekrap ah dia panggil rutak dia tak panggil tamak tamak hok masak bis dah kalau buah celagi ke, celagi makan, nampak ada jenis, sekerak-sekerak dah. Ha, Tiap panggil rutab lah tu. Apabila masak habis, baru panggil tamar. Hmm. Dan jual akan rutab dimislihi dengan pumpamonyo. Ha, Bagaimana jualan mabek tu rutab, bayar pun dengan rutab. Tak kisah salih kecep, tukar. Ha, tukar rutab dengan rutab. Ha, ni tak soh juga jual tukar rutak dengan rutak ha, jual rutak dengan rutak atau bitam atau ataupun jual akan rutak dengan tamah ha, nung balik oleh beli dia nak bayar dengan buah tamah balik oleh jual ni jual akan rutak tak boleh juga ha, sahabat dia panggil ada ilat reba kata. bila ada ilak reba di antara lain dia nak pergi apa nak kita sama tak boleh rutak ni Ah ha, tu dia. Hmm. Dan tambah kisahrah tambah kisara lagi lagi kes-kes masalahnya sama iaitu macam dah belainai rupa masalah sikit. Wa bai'i inab bi'inab. Ha buah inab dengan inab. Ha right. baca inab kita cecak jadi unab. Kita kata dia waktu. Ha nah bai'a 'inaban bi'inabi wa 'inaban ha, wa qabba aw itu panggil buah anggur ha, buah anggur dengan anggur ha, nah anggur dengan anggur atau au bi zabibin ha jual dengan zabib ha zabit itu hak hak kirinlah kalau panggil zabib ha, masa dia putih dia panggil inab wa tulah ha Hmm itu dia ternyata, misalkan, kotak. <laughs> itu dia. Pak kali tenok misak. Nyau udang nya Dia, hendak masak dah rote. Oh ni nyau udang tu buat pandai ni. Ah tapi dia digalih namo, zabai inak punya sepulai lain lain. lain ada. tapi dah hendak kering dah. Pak masak kering dah, hendak kering dah, zabai. Ha, ah tu. Jual inak dengan inak tak boleh. Ah ha, jual inak dengan zabai tak boleh juga. Pasal lil jahil alana bil mumasa ladhi Itu ha, jafafi atul ilahnya tu hmm, kerana jahil sekarang masa jual maksudnya sekarang tu kerana jahil ketika ketika jual tu tak tahu dengan mumasalah tak tahu jahil dengan bersama ha, tak tahu kata sama tu ha, tak tahu sama kerana sama segala ha, ah kata segala sama segala tak tahu kerana tak kerana lagi ada kerana jahil ketika itu kerana jahil ketika itu jahil akan memmasalah memmasalah pada waktu keringah ha, waktu al-jafa fiakna takluk pada ummasalah atausya qayat zorkul lil mummasalah nah kerana tak tahu ketika itu al-amru al-an ketika jual bihainal bai' ah ha, kerana jahil ketika jual tu jahil akan samu sama pada waktu kering. Ha, muga ni baru dok basah ni, dia jemu bila jemu kering. Ha, dalam kering tu dia tak sama dah. Ha, waktu dia hak ni dah keringnya kecuk kan. Hak buah besar, buah apa ni bila kering tak sama. Hmm, itu dia. Eh, uh. aslu fi zalika wad dalilu 'ala zalik. Dan bermula asalnya dalil yang menunjuk atas demikian wa dalilu 'ala dzalik dalil atas demikian demikian mana tu eh demikian kata bai'i azalika ai ni bai'i rutab ada kata kau ni hadzal bai' minal buju'il batilah keadaan jual ni ni daripada jual yang batilah apa dalinya? Dan bermula dalil pada ada uh, bermula dalil asal dalil <tuh> ada dalikah atau ada macam itu kau ni hal yang ni minal buyu albatilah daripada jawab dia bahaya tak sah tu apa dalilnya iya dah anhu nabi Sallallahu alaihi wasallam suilah ambai <tuh> irro tabib tamriok katanya dia katanya dari masalahnya Ditanyakan dia dari jual akan rutab Haa. dengan tamak. tamah. De. Hmm. Okey, tanya dia. Faya jawab kan? No? Faya faqala. Dia, dia jawab, dia betul soal balik. Haa. Dia jawab, dia betul soal balik. Haa. Soal balik kan? No? Ayam kusur rutabu izah jepat. Dia tanya. Haa. Adakah kureh rutab fabila kering? Bila jadi kering soalan ni, tak apalah Bila jemur kering Bila dia masak, kering esok Nak tanya kata kurai ke tak? Kalau kata suka segatai Masa rutak ni, bila dia kering jadi tamai Dia kurai pada segatai Kalau pasal suka, kalau pasal timbal Pasal juga ha, Masa sekarang, timbal naiklah kata, 50 kilo masalah. Bila dia kering tu, kurai ke tak? Eh, nak tanya situ? Dia ha, tanya tu dulu Ayam qusur rutabu iza jaffa adakah jadi kurang rutak apabila kering faqalu ha, mereka itu puak sahabat puak-puak jawab na'am ha oh, kurang dah dia kering kurang faqala padah idan ha, dah gitu alai ah ha, ha, padah ha. maka tidak idan idan ha, ha, dah gitu alai idan kata lah sarah tu hasiah tu qauluhu fala iza lana piyatun dakhilatun ala mudariin mahzufait ah des wa izan nun tu ia panggil zahitan wain tu asal iza tulah iza ha, tulah wa izan itu tu syartiyatu iza syartiyah tu wa tanwin nun hmm. tu ah tanwin sebenarnya hmm. tidak ada pada tulis tapi hendak napa nak napa mata takut nak baca iza fala iza ah takut nak bacalah tu nak napa tu beno fala iza Ha nun tanwin tu anil jumlatil mahdhufati ha tanwin tu ganti dari jumlah yang dihazafkan jumlah tu dipanggil al mudhafi ilaiha iza jumlah yang jadi mudhafilah bagi iza tu sinan dia panggil tanwin aiwa pada izin izinn ha ina izin yauma izinn ha tanwin iwa kata itu tak ngaji sana wa takdiru ha bila kedek penuh bunyi ini Uh, adakah kurang? Mereka jawab, "Na'am." Ya, kurang. Ha, begitu. Falayuba'u idza kana yang qusu. Ah, ha, kata awak penuh macam gitu. Falayuba'u, tak boleh dijual. Tak boleh. Ah, ha, maknanya, tak boleh dijualnya apabila jadi ia kurang. Ah, ha, tak leh, tak leh. Ah, ha, macam gitu Pada Pada idza, ai falayuba'u fala fala idza kana yang qusu. Hmm. So, dan wayuhtamandu ayakunna ayakuna dah eh ha, timah kot tu baca dengan fathil hamzah bila fil mudhari' fala azinu azana yakzin azina yakzan fala azanu tengok dulu dia kata Bila fathil hamzah baca dengan fath ah ha, dengan lafadz zann azina yakzan deh wal aslu azanu Ijtama' atin lagi kek ada pula. Ijtama' hamzatan, ah ha, berhimpun dua hamzah. Ah, ha, hamzah qat' dan hamzah mutakallim dah. Ah. Berhimpun dua hamzah. Dua hamzah tu pula adanya, maftuhatun yang dipatah sa wasakinatun yang mati sa. Azan, adzinaya, dzanun, azanun lalu tu kaidahnya apa quli batil apa uh, quli maka ditukarkan hak alhamzatu sakinah yakni hamzah poping -e nah hamzah sakinah hamzah poping -e afalu tukar min jenis tukar tu dari jenis huruf yang bersedeni nah, maksudnya dari jenis yakni min harfin mujanisil li harakat lima qablaha raika kata min jenis harakat lima ha nah, de Ha ditukar ke dia minkin si harakati mah yakni min harfin mujansil li harakati ha, tukar huruf dia sejeniskan harakat barang huruf dia sebelumnya sebelum sakinah hamzah bagaimana tu waial fathatu iaitu harakat ma qablaha harakat fathah ha. alah itu tukar ke gapo tukar ke alih ha, ha bunyi izan ha, ha, dua ihtimat Masa sini baca izan Ani boleh baca azan. Wa temalu ayakuna di kasril hamzah bilafil masda izna. Fala izna Allah. Tadi <laughs> file tu. Ah, tu dia deh. Hmm, boleh baca yang tiga, boleh baca fala izna. Hmm, baca kok hamzah tu keserah, baca ngalap masda. Azina ya'zanu zanu iznan. Fala izna, Aa, boleh baca kok tu. Aifala izna yahsulu minni Jadi la nafi jenih Izna isimla Allati li nafjil jensi tu. Lepas tu khabaraya tu kedia jemlah Fala izna yahsulu minni Fi jawazi bay'ih Oh, Masya Allah Haa, tu tu boleh baca tiga Dia ha, jawab tu boleh baca tiga Haa Ayam kusur tabu izah javah Fakalu na'am Fala. Fala izan Tak so. Ata pala azan. Bo, atuba pala idzn. Hmm, tengok dah. Pala idzn, ha jadi ya, dulu tak ada barik. Ha, tu dia topik gini belah ni, topik gini belah ni. Ha, sahabat dia camping kena nahun ha, tu. Ah, kalau tidak gap, ke si ai pala ha, idzn yahsulu minni. Ah, maka tidak ada izin hasil daripada kau, kau tak idzn tak benar tu tijawazi bai pada pada boleh yang itu tak boleh kemudian kata saya kita wa kullu zalika ma'lam lam semua zalikal mangkhud min al muhtamalat ha ataupun min min al ihtimalat wa kullu zalika idzalikal mazkur min al ihtimalat daripada segala ihtimal tadi tu Ma'lam lam tu riwayat tu ha tak ada riwayat ihtimal baca itu timan selama tidak diketahui ke kan riwayat eh, hak rakyat mari kata baca dengan iznaka azanuka izanka ha, selama tak tahu kita baca dengan kaedah boleh ini sah waktu sah izah sahhal makna sahhal lagi ha, situ lalu wa illa dan jika tidak ha, Nabi hadap Nabi jadi isbab wa illa illa lam tu'lam mana bi'an haa bi'an tu'lamah dengan mau diketahui Akhir riwayat Tahu kata riwayat Mereka dengan izan oh, Tertayin ha, lah Ia-ia riwayat Pernah baca tuhu hak riwayat Kau ha? ha, Nah Tuguh kera'ah tu boleh Boleh tapi riwayat Atau kera'ah at Dah baca kera'ah Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Haa Boleh kera'ah Bismillahirrahmanirrahim Boleh kera'ah Bismillahirrahmanirrahim. Ah, boleh ka edah? Kada. Ah, tapi ada qiraah daklah tu? Ah, qiraah mutawa'ah tak ada lah. Sanjo yak ka edah. <laughs> ha, tu dia. Abis ah, klik pada asal. Kita dak bercara apo tuis. Eh? Asal nilah hadis yang menjadi dalil yang menunjuk atas kita bercara hukum tak boleh jua buah rutab. Tama hidup Tama mekar masak sekerat nak dijual dengan bayaran tamar haa, nak tukar dengan tamar tak boleh ilatnya kerana tak tahu sama bila kering ah tu dia sebab dia tanya dulu jadi kurang ke dak apabila kering kurang ah tak leh ah tak sama tu ta. ah ni ada ilat reba kali makan ni ah ni masalah apa dia ni ha makanan ni tak faquh aa ha, ada ilaq ada apa bilik nak jalan lepas daripada rebo kena sama banyak ha jangan lebih kurang aa ha, tu dia muslim bimislin nah ha, muslim bimislin aa ha, bersarat dia kena tamatsul bersama eh ha, ni tak tahu samanya apakah kerat tu dia Qauluhu <-tuh> ayyun qusur rutab bihamzati listifham wa inna mastabhamaa anzalika ma annahuma ma'lumun yaqinanlah tanya juga tu walha maklum, dah sesungguhnya tanya ia nabi SAW anzalika zalikan naqsh daripada demak itu kurai tu dia tanya juga walhanya annahu zalika tu maklumun yaqinan oh maklum dia maklum juga je apa tahu kata kurai? tanya juga tu isharatan ila isyaratkan kepada annan naqsa bahawa kurang itulah tak sama itulah wasababul mani'u aminas sihatihatu dia nak isyarat kepada kurang itulah sebab sebab yang menegah dari sah sihatil bain itu sebab yang menegah dari sah jual tu baiknya jadi kurang dak kali dia kata taklis lalu kena tanya pula hangano ha misal gitulah deh ni dak tak tanya gano kan lah Ala ah, kita tak hal lagi dak darah tu. Hmm tu dia. Ah nah. Bapak tanya ke, okay. jadi kurang tak apa Bila kering? Bila dia kering tu memang kering kan? Jadi kurang tak dak pemangnya suka tak Ha oh, kurang. Ah kalau aku tu tak leh. Ah tahu lalu, Allah oh, Taala tu sebab nung, tak sama. Ah. Jadi napa hal dah. Tu dia aja tanya dulu, awak awak tanya. Ah uh, de walatahudda ma annahuma ma'lum yakinanan a isyarat situ wa illa da tidak a tidak apa tidak istifham tidak istifham tu karena isyarat begitu tidak ada karena isyarat begitu a bahwa audhahu min ayisal anhum wa illa kana tanana wa illa wa illa yakunul istifham tu lil isyarah lil isyaratil mangkura a ambil faham situ wa illa ay wa illa yakun lil dan jika tidak ada istifham itu tu lil isyaratil mankura karena isyarat dari tersebut nah kalau tidak gitu fa huwa maka ia lebih nyata min ayis ala anhu maknanya lebih nyata daripada ditanya noyak benar ni benar sangat-sangat nyata nah tak tanya pun nyata ditanya juga tu mak nanya tak ha, tu dia <tuk> wa <menjawab> huwa apa min ayyisa ala anhu kalau kita orang panggil istifham apa macam ni we bukan istifham ba dengan makna talabul fahmi tu dak kalau gitu wa huwa hadzal <tuk menjawab> istifham dia panggil istifham mutaqririyun tadriyo istifham takriri dia panggil hmm tu dia tu kata alam tara alam alam nasrah laka fadra takriri bukan Tuhan tak tahu lagi. Ha Nak tekan mukhatab supaya mengaku iyalah. Ha, tu. Tidak tu. Tidakkah Muhammad kami buka lapan kedadamu? Iya. Ha. Bahwa istibah muntakririy. Gapo istibah takriri? Ha layak baca. Wa hamlul mukhatabi alal iqrari bima ya'rifuhu. Tu dia. Tu makna istibah takriri. Tekakan mukhatab atas mengaku kan dengan barang Yang tahu ya ya mukhtaak akan dia mukhtaak tahu dah nah ah tu dia atuk kan nak dia mengaku ah tu soalah bukan nak tanya kamu tak tahu dia kata aku kurang oh mau tak tahu kata tak kurang bukan tahu semua habis lagi buat-buat kembung gitu ni eh? ah tu dia Hmm apa ha, tu nak ajar pula sini cara masuk di samping kata Dia panggil kata lahir dia ada rupa tipu daya gapo, walaupun nak ada ilat rebot kalau masalah dihak lain ja ha, ah palingnya sebab nak jual beli bina tarida merido pada asa de innamal tu antorobin bukan pada jadi kurang ha, hati tak nak rebot itu kan ah qol hudin ni tu cerita semisane apa lalu tu alih Hmm. Baiklah kita tengok Rusia Hikmat semua Allah soso, nampak so -so. Harahlah semua juga klip ada Dapun maafasi Ingat jelbil masalah Tak lagi dah Tak lagi itu sama ada Tahu hikmat Tak tahu hikmat pun Dia orang jiwa Dia orang mu'min Bila benar ya jadi lari Bagaimana tak tanya Sebab apa Tak ada tanya Tak ada kena buat kajian Tak ada kajian Kaji-kaji tak temung Tak bot temung bot bergaduk Haa Dia lah itu ada nyawa tu, dia tu dunia tu, konnya arek, ade arek lah mode. Abot temu tu, ah boh siapa begado. Nah, semua tok nyakik ni begini mai di rumah kon ni buat jadi gin ni, bawa kat mati dah istihar tu buat mati dak situ dua orang. Walah ada mati hari, Betul-betul dak lagi kuat di situ dua orang. Ah mati dua orang. Apa begado? Ah hati kata Islam lagi harah mati bangkai kae, harah ngada lah tu. Arada ko ha, tu dia lah tu. Hmm har benda yang merabutnya apa walaupun kita tak tahu apa hikmah mungkin boleh memperkukah tulang tak ada cara dah haran macam tu ada nah, lah. Haa, Haa, tu dia kata orang jiwa terima jiwa dia terima pada kau tahu kau kuat kau yakin ha tu labanya kita orang seladah orang mukmin dia pakaji tidur pula kau tahu oh kau yakin kau yakin apa kata harah oh, kau yakinlah Ah ha. tu dia mula tu bahasa so, patuh atau kaya oh lari atau si, boto so, lari to si, kaji-kaji-kaji pak tu muko penyakit okay. oh kaya ke kaya kanyalah tu. Nah, bagi orang-orang -or -or -or bahasa kaki nak tahu nak tunjuk pandai dia ja inilah awal-awal ge kaji dapat tahu giniah bahulah jarah itu <laughs> Allah jauh babezonyo. Hmm tu dia. Bahanun kata syarul bariyah, ini khairul bariyah. Oh nampak tu berhukum dua tu lah. Ah, ha, berarti dah. Itulah dia jadi dia tanya belah tu tu ha, nak membuy ajaran ke atas sebab dia boleh larang tu ialah tak sama. Ah ha, tak sama rusak sangat. Mulah tiba tak puas hati selalu. Ah, ha, tu lah waktu syarak dia tengok di jauh. Ha, kita dah tengok sekarang. Sekarang sama dah ni, sama segata dah ni. Ah ha, dia jemu keria, ya, jemu keria. Ya dak krimai kurang kuat geros rug banyak ha hmm. itu tu yo dia depa kada jual barang murah alop akam apa kalau <laughs> tak kada kada murah kak belu beli murah kelak kita timbang ha nya makan situ ndak gitu kah ha sabung 30 masalah ha hmm. oh, ni kada lok lagi tinggal 20 20 mau oh, beli kelak timbang ha tak ada 3 garing ha padah <laughs> tengok tu sebab itu orang kata tiba daya ni tak ada lagi hmm. sebab itu kata dia terbina di atas iman tak nah hanya jadi punah jalan nah, ini kita tengok di segi khidmat dia hadis tadi rawahu termizi wa sahahahu dan mengata sahah ia termizi akaliyah ingat buah mesti kata hadisun hadithun sahihun wa taqadzama dan telah lalu dah annahu yasih ubayul araya ah jap belah lagi dan telah dulu kata siyah bahawa mustasnam mimahuna dan telah dulu oleh bahwasanya dhamir sya'an fah boleh jual araya ah jual pasal tamak dak tak pokok tak apa ah nak bayar ngak ada di bawah ni ah jual araya Salah tu lah panggil orang okay, tukar khorok. Mari gamut tengok-tengok. Tak pohon. Berapa tandet tu? Tengok. Ada tiga-apak tandet. Ha, Kawan nak beli buah tamar barulah. Ada tahap pokok tu. Ha, nak makan tamar baru. Buah hok baru. Kita tak nak jadi. Pohong kita tahun ni misalnya. Ha, nak makan lah buah hak baru. Ha, ataupun nak makan rutab. Ha, kita tak ada rutab ni. Lepas nak beli. Nak beli. Tak ada nak beli dengan duit. Nak beli dengan tamar. Haa tu juga aroya Ah, ha, hendak beli, baru tak tahu orang lagi Panggil tu, ke kekhorok, mari tengok Dengok, tengok, pusing, pusing Ah, ha, dia kata, tandai tu, tu baik sekatah Tandai ni, tu baik dua katah Jumlah lima katah Haa, baik tamawai lima katah ha, Ah, ha, tu jual araya, tu saya harap menar eh. Kerana ini sangat Delio sangat, nak pakai buah baru Haa, <laughs> nampak tak <ada> tu Haa, <laughs> nak pakai buah baru Ah, ha, tu tak dapat, tu jual araya Tu istisna tu baik kan nak kira gak ukur tu tak sama patu ah. Kan nak tengok di umur hadan ni habis tak leh belaka. Tak cirak tu. Ah ha, tapi ini syarat istisna. Ha, ah kerana sangat hajat, ingin sangat, beliau sangat weh kita tak ada jadi tahun ni. Ndak ada usai lalu misalnya. Hmm. itu dia. Ah baik panggil jual araya, takut lagi ke datang pula sokok kat dia. Wa sayati aidah. Dan selagi akadat, okay. datang Ia-iabai'ul araya juga ada depan ada juga Wabih pilih. Mula pula Wabai'i burrin mablulin Dimislihi ah, Ini nak boleh kiyahkan padi kita dah lah Dan Maksudnya kata tidak sah juga Jual akan Ganum Wabai'i burrin Mablulin Jua akan gandung ia basah Ah, saya maksud maksud maksud lah Haa Jua gandung ia basah Wa in jepak Dan jika kering ia pun Bimislihi Dengan umpamonya Nyok Umpamu uh, Burrim Mablul Jua akan basah Sama basah Haa Tak boleh juga Bimislihi Abimablulin lah maknanya fa injafa sebab apa we tak alihnya ni litafautil jafa fi kerana betekah tu keringat nah tu dia betekah tak suka au bijaf ah ha, sebab daripada jaffa tadi dapat sabdu kalau jaffa ingat tak sadu pergi kelimah lain dah lah Ah jaffa jadi hujuk wah ah gi kok tak serak <tang> dah lejihlah mana lainlah ah ni bijat pin dengan yang kering jual gandung yang basah yang dibasahkan ah yang dibasahkan mablul ni dah ah bukan kata yang basah kita dak yang yang dibasahkan dah mablul sahabat jariyah wa in jaffa nah ah, ah dicafi ai goi 15 lin hmm nengak hok je yang kering ah ha, tadi yang dibasah kemel ai simo simo simo juju an ha, di tu wala ko kering ah ha, mbau pa ta tak jadi belawan dengan rayah wak in jappa hmm tabak dia bila basah dia kembali ke tengak padi dari saja dia kembali Padi yang kena air kemel Padi kering dah tu Kali tak boleh rumah padi siap dah Kita ambil air ju Haa kemel Padi ha, tak nak ke tumbuh Haa tak Haa Itu dia Itu manakala itu Yang di Yang di apa Yang di membasahkan Jualkan gandum Yang di membasahkan Haa Bukan bukan gandum yang basah tak lah, Yang di membasahkan Walaupun ia telah kering Haa tengok Gandum kan yang kering dah, Tapi di membasahkan Hmm Jua dengan engkau umpama dengan hak yang dibasa juga Ataupun dengan hak yang kini betul. Ha, bija pin ayuiri mablul. Qaulahu Ka kalubi katanya. Atasah ha, juga. Waalehi tasor al aslu. Da atahnyalah ha telah simpan oleh madrasah. Waalehi ala japa pin. Bija fin, Ala kaulhi bija fin. Simpan oleh madrasah. Jadi madrasah di bangkali Wakil Barat wa burrim mablu lain bi japin tada eh. simpan di atas ha japin sajalah eh. maknanya jualkan gandum yang dibasahkan dengan dengan yang kering takut oh, tu adapun aku tambah uh, aku tambah jual gandum yang dibasahkan dengan umpama ha uh, tu uh, dengan yang kering ah uh, tu wa alaihi iktasaral aslub wa min tariyin bimislihi dan jual daging yang hidup. Kita panggilnya daging basah lah. Ha, nagu kering betul lah tu. Dia panggil tarik. Hmm. Kita kajak daging basah, daging hidup. Kita kajak dah. Ha, Bimislihi dengan umpama. Dengan daging hidup juga. Daging hidup sama daging hidup. Jual beli, mana tukar lah. Kita kajak. Hmm. Ha, ataupun dengan daging kering. ah ha, tu jual, jual, jual kering lah dan qawlu uh, wa bai'lahi tawi tariyin misli ai jinsihi tu ah jinsihi mena lembu sama lembu lah kan sama-sama au bi qadidin ah ataupun yang jadi kerin dan jema kerin kharajal bai'ul qadidi mislihi a ah, telah keluar oleh jual akih hak yang kerin dengan tak apa tu Fajar izun ah Fajar izun boleh daging kerin tukar dengan daging kerin tak apa weh Daging yang mahu ni jemaah kering. Kalau kita ada ikat kering. Lah, dah, dah, dah. Kita sini ada mahu ikat kering. Dah, ikat jemaah kering. Haa, ni daging jemaah kering. Haa, sama-sama jemaah kering. Tak apa, tapi tak apa pun. Haa, ada kait lagi, weh. Hai, suha Allah. Sekira-kira sunyi oleh kedua tu. Haa, kedua mana? Al-Qadid wa Misluh tu. Al-Qadid wa Misluh tu. Mabek dengan saman tu. Kena sunyi. An-Awmin azmin tulah ha, ah celawak ni zon tu besar akik ha, an an azmin syaratnya kena suci daripada tulang jangan ada tulal lah hanya daging saja ha, daging bersih daging tak ada capuh tulang wa milhin ha, ah kena suci daripada garam ah ha, jemur kering saja bukan jemur siapa gaya tak ah ha, ada juga bagi bahasa ber, bergaring dulu lepas tu dijemur kering ha, lagi masanya lah. nak panggil Ani ha, tak ada daging saja suci daripada tulang, tak ada cabut tulang dan tidak ada garam. Hmm, wa milhin. Yau zuharu zalikal milhu fil wazni. Ah, ha, kait lagi. Yang zuhir itu garam pada timba. Bila timba, nak tak suka. Haa. Ammal azmu, ada petulang, fa'nifala yutafaru minhu syai'urhani. Masalah mas garet tu bukan takle semata. Sekira-kira hak oh, ni bergaret, kalau timbang tak sama tu daging kira apa garetnya apa nama ni, ha oh, tawar katakan. Ah dia kata yadhharu midzalikal min fil mizan fil wazn ni. Mampunya kalau tak zahir tak apa. Ada pemasalah tulah, bala yuqaru minhu syai'un. Ah tulah takle, tak di maaf daripada telis sedikit pun, jangan ada sedikit pun tulah. Ah, ha eh de. Hmm, apa tu? li imkan khuluwil qadid anhu kerana mungkin tunyi qadid uh, dagingnya dijemur panas tu dia jangan jadi apa dia dijemur kering anhu anil azmi dari tulang ah ha, bi khilafil milhi ah ha lain tu adapun garam ni bahayak ke dia ha, fa innahu lamma kana ah fa innahu lamma kerana bahawasanya milh garam ni tak kala adalah ia setengah daripada pada mim masalihhi setengah daripada kebaikan bagi laham laham tengok daging orang nak dia kena bus kalau tak lagi kita tahu ah kalau bus garet sikit bergaret je tu dia jadi agak pening membaik haa, baik bagi daging dia jadi tak kala garet tak nita mim masalihhi masalihil laham dan wala yumkinu khuluquhu anhu dia tak mungkin oleh uh, sunyinya anhu almil urutu fi ar-qalilu minhu ah tu lain tadi lalu itulah diampun dimaafkan yang dia sedikit minhu minal almil begitulah qalahu uh, perkataan tu oleh Ali Syabramalisi uh, aa yang buat hasiah di atas sarah nihayah. Uh, yani nihayah Muhammad Ramli uh, yang di atas sarah nihayah mamak Ramli dia di buat hasiah oleh Syekh Ali Syabramalisi mm Ha Allah deh hatulah ulama kaji dia kira adiat masyaallah nak tu be hukum dia nak kaji tak kena hukum Hmm wa tajwidul asli by ardh asli by Ani oh, nak baca, ya selalu baca rah bagi data. Haa, kama babakahul munawi. Dan bermula, tak ada, asli. Dan bermula mengatahruh uleh mata asa. Haa, kerana kita mata asa lah, mata tangkih. Tangkih lubab. Nah. Dan mengatahruh uleh mata asa. Mengatahruh akan bayi'ah tu maafu tajwid. Haa, mengata mengado haruh ake jual ratbi ake nya basah. Ya ratbi dia suru baca bi bi, bi fathir ra, la kena baca rutta. Ha dari ikut tadilah. Suru tu baca ratbi, jual ake yang basah. Ya basah daripada apa? Ai minal lahmi. Ha dalam siak kata. Dagingnya basah dimislihi dengan umpama ratbi. Hal kada mutamasilan Ha ja ka hal kada ya samo. Jadi makna jual daging yang basah dengan daging yang basah. Tukar daging sama daging yang basah. Kedua tapi sama. Kalau timas sekilu sama sekilu. Hah. Kawan mata al-mata kata harus boleh. Hah. Si, kita kata sini. Wata juwizul asli. Tajwi akan baik al-raqbi. Baik bimislihi. Hal keadaan yang mutamasilan. Itu merjudun obat. Ha ah, ditolakkan ha ah, manakah tu kau merdu lah ha ah, saya kita kata kau merdu kata sah tu ditolakkan ha ah, ayatnya tak sah apa jalan merdu kata siha aili annal mumatsalata kerana bahawa bersamaan di situ innamatu'tabaruhnya dikirakan sama tu bil jafa fir rutbi fir robbi ha dikira kan dengan kering Ah ha, dia dik samo tu dikira ke dengan jafa ah fir rutabi wa nahwihi ha, ah dia dak pada rutab dak umpamon ya kira pada titik tu ke uy klik pada hadis tadi ha, klik pada hadis tadi mana hadis tadi ha, dia tanya ayang qusur rutabu iza jafa ha, ada ke jadi kurai rutak pemula dia jadi kering ada lagi hak basah timbal siki apabila jemu kering ada ke dia kurang kalau timbal ah oh, kurang ah ha? ha? sale betul sebab ikiah di ketika kering ah di mana li annal mumatsala tamun inna ma tu'tabaru samo tu hanya dikir bil jafah ah ni kering firudabi pada masalah ada rutah wa nahwihi dan umpama rutah gapo nahwi kalahmi kita dak baca rutah tu firudabi wa nahwihi pada rutah dia umpama rubat akallah ni. Masuklah hadis tadi. Hmm, kalau gitu, Hak matat asal kata uh, mutamasilah sama ketika hidup, uh, ketika baksoh, uh, di sebab kita nak kira, kira ada kering pun apabila keringnya ha, tak sama bedak. Lah, tak sama sekali. Hmm jahid, lil jahil lil jahilil am, amil uh, mumasalah waqtal klik situ pula. Dek. Uh, habis itu Opaan oh, je, batin beri. Ah, dah anak cewek beri ni uh, de, uh, kacar, ya, kipak, ni. ni. Baik termasuk di dalam hal ehun pulak. Um, hmm, panjat. Oh, nung babusulu. Ah, dahlah.